Перехожі мовчки спостерігали, як віра дає лад кругом. А їй подобалося село з розкиданими поміж полонин хатинами, подобалося її подвір'ячко неподалік річечки, подобалася й хатина, охайна, затишна. У ній стало пахнути людським духом, а ще травами, зіллям. Вона встеляла підлогу травою, як це робила мати і всі жінки у їхньому селі. Віри спочатку сторонилася, дивилися на неї насторожено, навіть холодно. Між собою ці люди усміхнені, привітні, а її, мовби й не помічали, лише кидали стримано при зустрічі. Слава Ісусу Христу! На що Віра щиросердно відповідала? Добрий день вам! Самотність таки докучала, особливо вечорами. Серце тужило за матір'ю. Написала їй вже кілька листів, але на жоден вона не відповіла. Вечорами Віра сиділа коло веселої гомінкої річечки. Ночей вона тут не любила. Надто часто її будив страх. Прокидалася від якихось шерехів, писків, шумів і довго не могла заснути. Вже коли починалося сіріти за вікном, аж тоді провалювалася глибокий сон. Дуже часто снилася їй мати – біжить, а добігти не може. Її, мов би, і не кривдили тут, але чітко давали відчути, що вона небажана і чужа. І досі пекло кинути їй на вздогін ще у перші дні, як приїхала сюди з натовпу, що зібрався коло крамниці – москалька. Та я кажу на москалька, коли і слово по-російськи не вміє сказати. Осінь прийшла в Карпати тиха, сонячна, золота. Дощі, що часто навідувалися влітку, врешті-решт скінчили свої запаси, і небо стало синє, глибоке, а сонце гріло і припікало. Дерева задягли золотисто-червоні каптани, і впереміж із соснами, ялинами і мадринами творили неповторну симфонію карпатської краси. Полонини поволі губили літню свіжість і теж міняли декорації. Лише річечка Горинь не міняла ні свого плину, ні кольору. Як же невтомно, так і далі стрибала зеленава і весела і будила та приколиховувала віру. Це була її єдина подруга, що заспокоювала і втішала, не сторонилася і не дивилася на неї з підозрою, як це робили люди. Вона розбудила її і тієї ночі. Молодий дівочий слух ловив ще якісь звуки, а потім хтось тихо постукав у вікно. Віра відчула, як серце впало десь і рвалося з грудей. Кров бурхнула їй до скронь. Підхопилася, відхопилася, накинула халатик і підійшла до вікна. По той бік шиби побачила лице і відсахнулася, але почула тихе і наполегливе. «Не бійтеся, пані фельдшерко, дуже просимо вас очинити, потрібна ваша допомога». Віра засвітила свічку і відчинила сінешні двері. Серце здавалося випурхне з грудей, коли побачила три кремезні постаті в кептарях – личаках з карабінами через плече. Вони занесли когось на ряднині і поклали на долівку. «Він поранений. Це наш молодий священник. Його ще з дитинства висвятив Бог», – почула дивні слова дівчина. «Треба йому зробити перев'язку, бо крові уже чимало втратив». Віра схилилася над пораненим. Побачила молоде, вродливе лице з русявими вусами. На неї дивилися великі, змучені очі. Їхні погляди довго не могли роз'єднатися. Так, мов би вони миттєво вросли один в одного. Першою отямилася Віра. Заметушилася, кинулася до аптеки. Нічний гість лише постогнував, коли вона йому обробляла рану. Робила лагідні рухи, намагаючись завдати найменшого болю. Забинтувала, закривала на ногу, дала укол. «Він повинен заснути, так буде добре для нього, бо знесилів от втрати крові», – сказала ледь чутно. «Дякуємо тобі, дзвінко». Промовив один із нічних гостей і поцілував їй руку. Він був помітно старший від двох легінів, що стояли на сторожі коло дверей. Бачить Бог і Україна цю ніч. Ти зробила добру справу як Українка. Ми всі діти одної матері України. Ти звідки? З-під прилук. ледь чутно мовила Віра. Хороший край, сказав чоловік. Велика Україна, не бійся нас, тебе ніхто не зачепить і не скривдить. Вони попрощалися, винесли пораненого з хати і таємничо пірнули у ніч, як і з'явилися. Віра до ранку не склепила повік, прокричали усі півні, а вона дивилася у шибу, за якою кублився осінній досвідок. Аж тепер била її лихоманка. Що ж я наробила? Що я зробила? І товариш Заброда, і Семен Якович категорично попереджали не вступати ні в які контакти з бандерівцями. За найменшу допомогу куля в лоб. Виходить, і на мій лоб уже є куля. Все чекала, що ось-ось у її двері постукають прикладом карабіна. Досвідок Терпича. Каус срібні тумани над смереками, зеленими дубами, золотистими кленами, клубочився над веселою і невтомною річечкою горинню. Пішла до неї, неначе просила розради. Довго сиділа, довго дивилася на грайливі бурони, як сонячне проміння п'є її зеленаву прозорість. Повернулася додому і ще більшою тривогою. Усе поглядала на ту дорогу, якою її привіз Семен Якович. Чи не являться тепер інші гості? Але відвідувачі Віри того дня йшли до її хати з усього села. Щойно переступила поріг своєї хатини, як зайшла жінка і занесла невеличке горнятко, і поставила на столі. «Це вам, пані Віро, їжте на здоров'я». Не встигла отямитися, як прийшла стара бабця, що жила в самісінькому лісі, виклала із кошика яєчка. Нащо? Не треба!» – розгублено мовила Віра. «Чого не треба? Її ж дитину на здоров'я, оно яка худенька!» І поковеляла з хати, не зронивши більше жодного слова. Та тривало увесь день то й ніс курку, то й бринзу, шмат сала. А одна молодиця подарувала їй гуцульський ліжник. Як Віра не відмовлялася, але та поклала їй руку на плече і тихо прошепотіла. Це тобі за мого Юрця. Ти порятувала його від смерті, а я молитимуся за тебе, доню, усе життя. І на великій Україні є українці а ми думали, що москаль давно з вас вийняв душі. За якийсь місяць-півтора хтось знову тихо постукав у шибу. Віра схопилася, зодягла халат, кинулася до вікна і лечутно запитала, хто там? Вірцю, відчиніть, почула у відповідь і стрепенулася. Завісила фіранкою вікно, засітила свічку і відсунула засу. Із темряви випливли великі очі. Віра одразу пізнала їх. Тепер вони не були сповнені мукою, а світилася радістю і молодим сміхом. Віра розгублено тупцювала на місці. «Вибачте, що розбудив вас, але я не міг не прийти подякувати своїй рятівниці». Він схилив голову, взяв її руку і підніс до вуст. Тої ж миті дівчина відчула, як в неї влетів гарячий вітер і розгулявся навіжено, молодо. Він, мов би, прикотив із лісу теплу хвилю, бо нараз запахло смереками осінніми грибами. Юрій дивився на віру ніжно й лагідно. «Знайте, що ми не бандити, не лісові вовкулаки. Ми боронимо свій край від червоних бісів. «Більшовики плетуть брехню про нас. Прийшли нас освобождать», – хлопець тихо засміявся. «Але от чого? От нормального життя, культури, моралі, віри? От життя врешті? Вони нас називають бандитами. А хіба ж ми під Москвою одних боронимося? Ми ж на своїй землі. Виходить, бандити вони, а не ми». Хіба ж мені не краще було б у церкві службу Божу правити, а не в лісі сидіти? Я недавно скінчив духовну семінарію. Жити б та Господа славити, так не дають. Пішов з повстанцями в ліс, їм теж слово Боже та молитви потрібні. Його слова пекли і ранили віру. Чула подібне уперше. Страшно і холодно стало на серці. Він з таким осудом і відразою говорив про тих, кого вона вважала мало не святими, носіями добра, що аж отерпла від образи. Ми захищаємо рідну землю, а вони – окупанти. Ми знаємо, як вони лякають людей Центральної України нами, але страшніших одних, повір, немає. Ти ще переконаєшся в цьому. Вони вбивають наших ні в чому невинних матерів, сестер, дітей, спалюють у церквах цілі села. Чи може такі злочини творити християнин? Та це демони, а не люди. Збагни, будь ласка, бо ти українка, а Україна має бути єдина. Він пішов у ніч. Віра спішно зачинила за ним двері і сховалася під ковдру. Цирпкий слід от його слів усе ширшав і довшав. Ніяк не могла оговтатися. Яка тільки ненависть у цих людей до комуністів і радянської влади. Вона не могла осягнути того, адже вірила все, що роблять тут посланці партії і червоноармійці – священна справа. І кожен комуніст – апостол правди і справедливості. Була донедавна нещодавно переконана, що бандериї ці люті звірі, що не дають дійти сюди тому щастю, яке несуть комуністи зі сходу. Роздуми про теріття роздирали її душу, здається, до крові. Його слова усе лунали, лунали в ній, так неначе хтось крутив платівку. Щось нове, досі незнане, прокинулося в її душі, як паросток і почало рости. Не помітила й сама, як із того паростка виросло деревце. Ще кілька разів навідувався до неї посеред ночі Юрій. Тихо говорили. Він розпитував віру про її родину, край. Вона усе журилася, що пише матері листи, а від неї відповіді не одержує. Коли ж от Горині озвався Пугач, Юрій спішно прощався і казав. «Уже кличуть мене!» Брав її руки в свої, цілував і пірнав у темряву. Так збігла осінь, зима і настала весна. Якогось ранку побачила на порозі проліски, і серце зайшлося такою радістю, що віра аж заплакала. Як давно він не навідувався! Вже щось лихе подумала». Кілька разів поривалася зайти до родини, але не наважувалася. А якоїсь квітневої ночі знову той такий знайомий і рідний стук у шибу. Віра злетіла з ліжка, миттєво зодягнулася і кинулася до вікна. «Це я, Вірунцю!» – почула тихе і таке хвилююче. Впустила його в сіни. «Потрібна твоя допомога. У нас кілька легінів поранено». Візьми усе необхідне. Віра швидко зібрала аптечку, зодяглася, і вони пірнули в темну зоряну ніч. Юрій міцно тримав її за руку і вів крутими гірськими стежинами. Йшли лісом, а потім вузькою ущелиною. Віра бачила лише вузьку смужку неба над головою. А потім долали гірський кряж. Темінь в лісі була непроглядна. Юрій йшов перший, розсував собою гілля і тримав віру за руку. «Ось тут ручай, ходи я тебе перенесу». Не встигла отямитися, як опинилася в нього на руках. Переніс її і поставив на рівні. Здавалося, дорозі не буде кінця й краю.